ויחלקו להם את הארץ לעבור בה. אך אב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו, ויפול על פניו, ויומר, האתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני, <עתזה> לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחיו להמיתני. חי אדוני אלוהיך, אם יש גוי וממלכה, אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצא אכה. ועתה אתה אומר, לך אמור לאדונייך, הנה אליהו? והיען ילך מאיתך, ורוח אדוני ישעך על אשר לא אדע, ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך, והרגני, ועבדך ירא את אדוני מנעורי.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 ויומר אליהו לכל העם, גשו אלי! ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח אדוני ההרוס. ויקח אליהו שתים עשרה אבנים, כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני. ויעש תעלה כבת סטי מזרע סביב למזבח. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, ויישם על העצים. ויומר, מילאו ארבעה חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויומר, שנו, וישנו, ויומר, שלשו, וישלשו. וילכו המים סביב למזבח. וגם את התעלה מלא מים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל. ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני, אדוני, ענני, וידעו העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים. ועתה הסיבותה את ליבם אחורנית. וטיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים, ואת האבנים ואת העפר, ואת המים אשר בתעלה, לכיכה. ויר כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אדוני הוא האלוהים! אדוני הוא האלוהים! ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש על ימלט מהם. ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחטם שם. ויומר אליהו לאחאב, עלה, אכול ושתה, כי כל המון הגשם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הקרמל, ויגהר ארצה. וישם פניו בן ברכיו, ויומר אל נערו, עלנה, נא, הבט דרך ים. ויעל ויבט, ויאמר, אין מאומה. ויומר, שוב, שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויומר, הנה אב קטנה ככף איש, עולה מים. ויאמר, עלה, אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצורך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, והשמים התקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול. וירכב אחאב, וילך יזרעלה. ויד אדוני הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב עד בואך יזרעלה.